سدید ملاویدو پتایی ساتهی اشاواتی توید سنت کیسد این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جنگیر را رو سوابی پروپریتر انوارشیر توحید موبایل نمبر 0301 ستاوان دس کارو ساسمانو ندید سا نورس پگمیری بلکہ طول کائنات و سمع انقلابات چیزی دنیا کی رازی او حالات بدلی گی یو دبرو الامر دیدی طول انتظام سوکی الله یو فصل ال آیات بیانی آیاتنا او دلعل توحید ذکر کی لعلکم بلقائ ربکم توقنون دید چتا ازو بملاقات در خپل ورنه یقین وکئے چکه لاسو د قران وكه وكه. په دې دایلو کې غور او فکر وکئے نو یقین جوړ شي چدا رسول الله پیدا دې اغړې انده سنا باندې ملاقات ته راغ سره د هر انسان د بتپوس کې دغه د عمل نو یو ورادو کله شرک په تصرف چداه رس کینو الله یکی ورسو کې نشکولې او بل تنبیحات تی چه دینا گوری غافل نشه چه <تصفح> تاسو باقبل ربو از آغا با ملاقات یقین جوش یو معنی دا چه تفصیل سر بیانی وازحکی پا قران او دویم یو فصل ال ظاهري ظاہری اخبر قدرتنا او دلائل دتوحید په دې عالم کې وګور چې په هر روز بدلی هر څو مه روان کړی دا د یو د توحید د دلایل شي خلقو ته ظاهریو دې لپاره چې اکینیو شي په هرته او ملقات ده خپل رب دایو قسم دلیل ده او هغه لوی الله غزا ته مد الارض اجرات کله دا شمکا پر احق کړی دا مخ ته ذکر د اسمان نو د نورو په عالم ذ سفریا ته ذکر کی دې دنیا دې زمکه وجعل فیها رواسیا و, و انهار اگر غلی پې دې دنیا کې مزبوط غرونه او نهرونه رواسیا غرونه چې په زيبانه قائم ولر دي او انهار سمندرونه درياونه لولو ګرونه هغه پیدا کړو چې هغه خزينه چلي و من کل الثمرات او دا هر قسم میں اونا جا علا بیاں گرزولی پدیکی زوجین اتنینی جوڑے دا قسمانا سخوگی ستروی سغٹی سوری سو یو شان رانوالا سبل شان در اغیق اقصام اشارہ در اغیق اقصام او سو داو مجھے جدید تحقیق پی اوشو نفاقی کے د هر اودمادی خصوصیاتم موجود دي زوجين اتنه جوړېري نو دغه اثرات پکم شته اودان دي چې سیاشندې او سوخوي دي اڅه ترې وي يوسيل ليل النهار پټي پشپې سراج او زلرا يا ورځلرا بشته سره ان فی ذلک لآیات یقین بذیك الخامخ دلائل لقوم یتفکرون داغه قوم به راج فکر کی ا سوچ کی درم کا سندل و فیل ارض او پدې زمکه کی ته عام متجاورتن ټکړیږي جوخته جوخته متصلی او بلزرا متجاورتن پګاووند باندې او بلزرا دې زمکی دی حسیلی نو توبو را پاگئی کی یو حسا کی با خیستہ فصل لڑی بلکہ با نک باران پی یو شی او بولا یو ارسی ہوا دلور رانا دا پی یو قسم لگی او یو زمکا کی یو قسم فصل او گلونا ابلکہ بلشان یو قسم و آخر بلکہ بلشان یو قسم فصل زیاد بلکہ کم یوکی خیرازا بلکی کمزوری دپ یو قسم تکروکی اللہ پرکی خیره و جناتون او باغونری من اعنابین دامگورونا و او فصلونری و نخیرون او کجوری صنوانون چی ملو دی جڑی داغی و غیر صنوان او ندی ملو جڑی داغی صداس کجوری داغی در او زیدی زمکا کی دیو من نراو تیری کجوری چاپی آنگا سنوان دی او بل اغا قسم دی چاگا غیر سنوان دی داگه زان سان لجوری دیو دیو بوٹی دیو اغا زیب بوٹی دیو زان لبوٹی دیو زان دی, دی جوری پیوز باندی زیاد نزر بان آو تی یسقا دماء واحدا او بکولی شیب او بو یو قسم باندی داگا او با دی او بیا امبا کی اللہ حضا سے ترپی بی اخری فرق بکراوست داد آغا فا قدرت مانده خکارت حلی جنره یا انسانتا پدیم نپوئی گئی چدا کم زاد داس اوکر چدا دی اس مکنه <مدلس> مختلف <مدلس> سزونا پیدا کرو سیو قسم می وکی سبل قسم می وکی یو دی بولاری میوی جدا جدا تنی جدا جدا ونفضلوا بعضها علی بعض این فی الاؤکل اغرکو منگا بعض دینا و بعض من مې وو کې هم جدا جدا یې او خو راځي شریرته مدي او خیاطا خوږي نه لري یاده سه چې خواندونکو دی شکل د توغوره رومالټاو نارنج دالشان میټاو گلگل و او شکل کې یو شان ښکاری او خواندنه ځله باندې به نبی ذالک الايات درین ذل تسند ال ذکر کې او تنبیحات یقین انپدی که خامکها دلائیل دی لقومی آقلون دفارد آگا قوم چا سوچ کئی چا سوچ کئی نپدی بہور اسی شدار ساللہ پیدا گردن بی مقصد دپارا او چا سوک فکر او سوچ نکئی نگورا گی اینکارو کی دا آخرتنا پر اس بات دا قیامت نمانی وی انتا عجب دا سجار دی او کچریتو تعجب کے فا عجب من قولی قول دیی تعجب که چکور دی قیامت نمانی نزدی دا قول دیر ناشنا ری کتر تعجب که چیزتا تک زیب کئی مقابلیت دولار دی دا قول دیر ناشنا ری انکار کی دا قیامت نمان آئی غا کننا ترابن کل چشمونگا خورا آئی انا لفی خلق جدید آئی شبونگا پا پیدایش نوی کی بیاو پیدا کیگو نزدی خلق دا ناشنا قولم دا تعجب لائق دے ولی چو زات اول ځلې اوس پیدا کیه څنګه غوډنه دي نو دوباره پیدا کوله څنګه ګران شو دا ولوسو تاسو عجیب کیدین نو عجيبه اولائک الذين كفروا بربهم دا خلک نه کوپره کړې په خپل رب باندې هغه قدرت نه ملې الاغلال في اعناقهم تخويفات کیه او دا خلک چې لنځرونه به وي تو په نہ به دي زکری <زقیق> وړي وړله جرم کړي کنا اته مجرم ده حیثیت څنګه وڅړل شي انکار دا قیامت نه دایي جرم دي دې دا جرمه کوم مجرماندی نو چې دې قیامت کې راځي مېوغه به سړونو کې توقونه براتې لکه به حد کړي پرتي او پته وله بهلې چولي داس به تړلې وروळी اځانمتبه وله تیار اغلال جمدغل طوق تویل شي انهم تاللي مولاي گا صاحبنا قد خلق اور الہی هم فيها خالدون دیبا کلی ور کی هم شوی یاو زجر پن کار قیامت بل زجر دے کر کی پو استعجال العذاب چر مون تا عذاب نہ قیامت ور جکلب یہ اوس مون دنیا کے ذررا ول اموسا خبر ان ما ویطعزلونك علی السيئه او دی تلوار کی طراؤ اب اذاب سرا قبل الحزنته محك الايماننا محك العافيهتنا حسناء وشلي عافيهت وراحت او سيئه افتى عذاب مصيبت لغرتت وهي تشابكهم العذاب راول ويستعجلون استعجال تلوار تيه ديش نو تلوار بأن عذاب محكمه كده إيمان رولونا صان لا خير لحولونا لحسنين وقد خلت من قبلهم المصلاة هو يقنان تيرشوه محكي ددينا نموني دعذابنا مصلاة دعذاب نموني نسقران ندا ديبان عذاب رشي ونزي تلواركي أبيل السلام ويلو لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدن العيش کښره دلما مافيو درګوزر نه وي چې خلک یې اوسه زغوري والله ولن نور فيكن امافيو توکي عذاب پیراولې نو کښره دا نه وي ا سمځته عذاب ورکولې ما ما حنا احدن العيش ليسو بر جنو او صالح کړي هر وخت با په تکلیف او مصیبتو عذاب و ولا ولا وعيده وعقابه لتكل كل احد او ګلاله او عيد نووي عذاب ير ور کول نووي عذاب نووي بس ارچا با توکل کونه لا تکل ار یو به چبستر د نړۍ یس نشتا ما شتا نسا نشتا پرجامل ار یو دغه شان د نا قجیبہ داغه از كنا لا نقرکلی داغه سره مندا اسلام شي احسان سے بیدار شي یارا وَا إِنَّ رَبَّكَ لَمُغْتَرِبَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَيَقِينًا نَفْسًا آمَخَ مَالِكَ دَبَخَنِ بارَجَخَلْقُ وَسَرَدَ زَلَنْدَغِي سُمُرَزَلَ مُقِي دَخَلَ وَبَيَّامُ اللَّهَ مَا فِي كَيْ دَرُ گُزر کَي وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اګودنیا کې وټړی رو ولرحم بيوګي پاکهات کې وخه ما خو له څنګه الله زجر پېستې عذاب العذاب چا زہ په واري تلواري لور خلل بیا وي تا نه مونږ ستاره زالته نه مونږلو تا موله معجزہ راولل چمونکه معجزہ غواړو مونږ ایمان له لور چمونکه مرمنت نه بورګه نو جواب کې ها اول لاغه صلوات ابي اجوا ويقول الذين كفروا واياك فسنتكافر دي ده قيامت منكر دي الله وحدانيت منكر دي استاذ الرسالات منكر دي لولا انزل عليه ايه من ربي ولنازل مشاء بذي امر دليل تقبل ربنا ولنازل مشاء بدون معجزات تقبل ربنا اياتنا معجزات هو اعظم معجزات منكر ازمون که ما مطالبه ای اغا نوره و دیر معجزی دیو اغا نا دا قرآن نلوه معجزه نشتا نوره اغا نبنی او دا دی پیران بر چکم جنده کم صورت و صیرت دی اخلاق دی نورده اغی نلوه معجزه بلشت دیده بار او بیان دی انکار که اینما انت منذر یقن انت یرونکی ولکل قومنها در البارز <سؤال> هر یو قوم لا خدون کی یو معنی دا انما خبر ورکي ادي د تباہ او د هلاکت د سيزمه خبر کی چکه تاسو نه من نه خبر کی از هر یو قام دفاره او شن یو رهنما یو قایدو یو لارخودون که اللہ لے گلو نو دیگه کارون دیگه بیان بیکو دانا چه بس خلقو کم فرمائش کون او موجزه بیگی تخولی تی تخولی دیگه اللہ قانون دیگه او کل قومین ها یا تیر اون که از هر یو قام دفاره لارخودون که اللہ دی شنگو دیگه توفیق وارکی دانا چه بیگی موجزو بیدنو ایمان براوری نانا ادید دا اللہ پر اختیار کی تیو معجز اوی نیم اب یا با منکار کی ندید دا پوری ذکر روشو اور دویم ذکر کی بیاتو صار دا سمایات پوری بدے کی رد دا شرف فیل علم نا فی دل مغیب لغیر اللہ چو بل سو پا غیبا نپوئیگی دوشان تفریف دنیاوی دوشان او باقی مختلف احوال ذکر کیدا مکلفینو چلا تو ټول معلوم دي خصوص صالات کئ اعتراضات کئ یو خبره یو حرکت دغې د الله د علم نه بهار لره بلکې هر وو هغه نظر کې او په نه غرانه کې الله يعلم الله وي ما تحمل کل انفاق باغسو جسادی ساتي کئ لکه هر یو ما دا وماتغید آګه چې کوم یې گے دی و ما تاسو دا او چې سیا ته یې الله تعلم دی صدا ما او کنر دی دغشان اوس قسمت مته کنه ماته قسمت مته هم مری ډیر دی او اخلاق یې سم دي سمره مودابای کم زیات په دې ټول باندې الله کویږي بل زو په دې باندې نه حدیث اتفاق که شراغل او امام بحاری ذکر کرو چه پینزس حزون دی اگا مغیبات تی پاگی بل سوکنپوئی گلالانا سیوا لاغین ایدام ذکر کرو چه پده تفصیل سوکنپوئی گی چه گیڑا که کم بچے دی نوداگا عمر بسنگ دی اگا سنگر شاقی دی سعید دی دخشن پورا تفصیلات کف اعلات ما نه با خبر معلوم شي نه هو غیب نه خدای په ورو وضاحت هغه الله تعالی معلوم ده کدارې نګېړې کمی کې او قضياتې د مده په لې हात سره مختلف اقوال لږه ښا خو چصه احوال له نه الله تعالی په معلوم ده او بل سب بده نه پوي او كل شيء عنده او هر یو شی الله سره باندز ده دا هر یو سیز اللہ سرا اندازہ دا سنگو چه پداخی بانده اغف ہوئیگی چه دا دے بچی کمی خبری د ضرورت تے جن کے برا دا سپاکار رازی دل عمر دل ضروریات دا جن دا غشان تے لماعجزو که یو سڑے مطالبہ کئی چمون لماعجزہ اغام اللہ کوئیگی چه دید پارک سمرا مسلح حد تے پدے کئی سمرا حکمتو نری بز دا پا آغا اندازه الله اللہ یا قونتا موجز د تا پیغمبر پلاس بانده هری او سیر دا آغا صرف اندازه دی دا تعلیم دی انسان تا چطف دی عقیده و ساتا چباس دنیا کسو دی کنن کسو رزق سامان دی تو چسو بینی نا آغا اللہ صرف پا آغا اندازه دی اگر اندو سی واکی نی کموی بل چلان سمو قرر کری کله یو باندې له دنیا کې نو بس دا الله سره مقرر ته جاموای چې بزوانه زوانه کې نام ادا بس الله سره دا مقرر نبی له سلام په وسیله صالح بو شو د خپل حضور تر طرف نه چې هغه زه وبد کېدو نبی له سلام ته صالحابو افراشانو نبی الله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى <تصفيق> دلله فقره کو څو چوي غسل هغه د فقره او سریچ د ریکلل اخر یو شی د هغه سره په برابر نه ته باندې دي کله وبنده او ذات ملشي نمزدا د الله او غسل کده کني او نو وقت هر یو د الله تعالی مقرره نور الوفامروها فالتصبر والتحتث فکه مو تاکي او توه چا صبر کي او دي کي ثواب نيتو کي دالو خبر نور دارچا دبار تعلیم دي چې په دې ر حقاني کي وس الله درار رسول نو قال او له په انداز عالم الغيبي کويږي په غيبو او علي په غيبو وشهادت دی ملي او چته ذات الله سي ماتي باقي رد شرك في العلم نه مخکي الله يعلمو الله کوي بل سو کنه دلته عالم الغيب و شهاده غيبه به سارو الله علم نه بل سو کنه الكبير بذات متعال عريم سوا ام منكم برابر دي استادونه من اثر القول اغسوکو چه پتا خبره ومنون جه ربی آغازو چه اخکاروالیو کی پده اظهارو کی سرگنده کی خبره ومن هو مستقصم باللائل آغازو چه پت گرزیدون کی ریدش پی و ساری بمبی النهار او اخکار گرزیدون کی ریدروازی اللہ تمعلوم ده اهر حال دا احوال د مکلفینو چه انسانان تاسو که کسوک دا خبره چه خبر نو الله نوم اللہوی ما تمعلوم ده کدا زیر چخاره خبره کوي جہاره به نومل لا تعلم <تصفح> کدا زیر چ انکار کوي داره بنيادی او کېدون او پرته دن فاتت هم لا تعلم دي یا خار اعتراض کوي چې مطالبه وګخاو ماجو زران نه لا <تصفح> امون بازار ਸੰغমন خبره کړې او بلغه دې د اسټې پټ ګرځي غلا کوي نقصان کوي مشورې کې دې دین خلاف وساربم او درواز من ننکره مانزل روان ده او درواز موزون او دش پیدا کارکره ندام اللہ تا معلوم ده سار سارب و سر بلارتاوی سارب چیز لاره کہ روان درواز ارانا اخکاری لہو معاقبات و دین سان دا پارا پیردار ملائک دی نمباین یده و من خلفه مخید ددنا اروس تو ددنا معاقبات چپه هزار ملائک دماغ کې دستور درنه اړه حفاظت کې یحفظونه من امر الله حفاظت کې دو په حکم الله ډیر کارونه ډیره خوی چې پای کې ملائک حفاظت کوي انسان ها د اجل خبره دیو تکلیف ته الله مقرره کړی رده تا جوړه سی نو که ملائک بیاي نه نو کې سکول مشي پای کې چې یو بلش دتا را تکني الله رب ال عزت و له صلات په دې د یو نوو ده د ارګرغولې پیرا دان خونن هغه چا سره چاو ده داری کله ور سره د کنا رب العزت هر انسان پر ملائک مقرر کړی نو ده حفاظت کئ دا نیره په د موصيبت الن خاتخه کله انسان لا پریودې ایا رب عز قدرت باشتلم ولی ملائک مقرر دي کنا دا څنګه نور نو کو کوم ان الله لا یغیر ما یقینن اللہ نبادلی اغا حالت چوید یاقام حتی یغیرو تردیچ دی بدل کی ما بیان فسرم اغا حالت چوید دی دی نفس سنو دیکھ تخویف دنیری ذکر کل یاقام خبل حالت بدل کی دا اللہ دو دن روگردانی اختیار کی تاو قوانین مات کی دا اللہ پاگی حالت بدل کی نعمت تیواخلی یادات علمی چخپل ناکار حالت نه بدلې خټې نه نه الله تعالی طرف نو مبارکات او شاله بیا په ناراضي وایذا اراد الله بقوم کلا جی راجو کې الله به وقوم باندې سو ان دافتر اوستو دافته د عذاب اراده وکي فلا مرده له واسنیستوا بس کېدل اغیلرا به ارسو نشي وابس کوله کارسم را وې انسان د نړۍ په مخه الله تعالی طرف نظرذي اوذ تبارز وما لهم من دونه من وال اليس ترى ديره بار زوالن منوال سوق بچونکو مخک درد دل عز پر شو اول باب کې ذین کې دلیل عقل سره رم کو الله یعلم ما تحمل كل انثى دا سره رم دلیل اغازات ته چخیط آسو تا بجلی البرق اسمانی بجلی خوفا و تماغا دا پارا دا یری او دا تمی چا دا پارا پکی یری چرا مسافر ده چرا سبا او چا دا پارا تمی چ مقیم ده فصلی کر لی چرا باران بوشی درشان ته یای اصولی فصل دا سه کر لی چاوی که دا سر نقصان او خطر راځي نو خوفاندا غيره تبلي تا ما مختلف حالات دي بارق د بجلی پټو غوړه کله په دې هم یارا شته او تمام شته مخکې د انسان باندې کې د احوال ذکر کړو یاد هغه د حفاظت له ما عقباتون او دوی په غا باندې د عذاب او آفت راځلو پیدا الله د قوم سوء ذکر ته ذکر وکړو چې هغه ځوان به راځي کم کوم چې یالا پکې نشتا او تمام پکې نشتا دا په دلیل عقلی دی ښا ویا شئ الصحابه او ورته کې درنی الله ربو عزت تنظیمات کې اب آگے باندې 12 مراتب کې 12 درنی وریا دې چې دغه باندې 12 روړی اخل کو له دلیل نقلی زکر کې د ملائکه تجول دالله في وحدانية باند ذلالة كيخة ويصبح الرعد بحمده او تصبيح وي اغا رعده وحمده في صفتنا دالله سراء من خيفته او ملائكة طول تصبيح وي دالله ديرنا رعد ملك تصبيح وي يصبح الرعد بحمده دالله في صفتنا بانده او وفستين وذكر كله شكالي وصلي آواز غوري دعا الرعد نبكاتي چه قدر سوي دعا واري سبحان من يصبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دير پاك در دي غضب چ تشبیح او یراج داګه او ملائکه داګه یې رینه الله مون په خپل ما قاتله او مون په خپل عذاب باندې ما هلاکه همو در دین مخه مخه ما مخ دیوکی الله مازیاته اوکی او باز ویلو مو چې دا چا وې نو په هغه باندې په تان درنه ز اکر هغه پنوی زمانه ابن عباس رضی الله عنه غالبا تذکر چویو باندې خپل عجز وکړه الله یا ذات دا نبی علیه السلام فرمایلو حدیث دو طبرانی کرازی اذا سمعتم الرعد فذكروا الله فانه لا يصيب الذکر را کله ته سو درات اواز وریدو نو الله ذکر کوي الله یادوي ذکر چي وسړي الله یادي نو هغه تدا طنګر نرش اللہی ساتیخا فَإِنَّهُ <وئننه> لَا يُصَيبُ وَذَاكِرًا ذاکر تنرس دنیا کی قوم وزی جون کی داست مقی رازی تندر وچکل دا قیامت واخرہ نزدیشی جو پاغ وقتی با تندرون ازیادی تُکسر وصوائع ایقو عند اقتراب الساعة حدیث افاق کی راز قیامت نزدیکت وقتی با تندرون ازیادشی یو صلی برا خلقتا قونتا تبوسو کی درتا زو نمک کی سار زده څو څو الاک شو نغيبه ته يرپلانه پلانې پلانې سندرو نو پر اگلی ا د نبی علیہ السلام بجن کی باز معجزات ور عمره ویلو یو سالي اولي کو نبی علیہ السلام دا یو پروان تا اودیش نبی علیہ السلام ته دعوت در کی رسول الله تعالی یادعو الک رسول الله می یا او رسول الله سوک دی او دا الله سو شهري سوک ده ا دا سو دی کله تام بیری چې داسنه جوړ شوی تاوه کله اسلام ته چا کو دا زی وی دیولېږي نن بیا ورشه په بیا دا ورشان وی په بیا دا بکواس کو ا دې کې الله وریا دروولې کلا یا <تصفح> غروسکی و جلس چنو جو اندر پر آگی اکا پره ایت کتاو ورزولا داشت پک یوم را گلی یا نبی علی السلام تو یا دو تان را گلیو اربادو او عامر بین توفیل نبی علی السلام تو یچ ای مونگ ایمان را گلیو با او که چمون لبا نیمه با شیرا که دا مدینه ایم تان روستو بزمون خلافتی سوگ داسه اوی نبی علی السلام تو امکارو ناقی عامر اوی جدا تا اوسو دا غورا زبادا دم را, را جمع کومسته خلافو مقابله کې چې در ټول مدینه نړیږي صاحب نمرہ لښکر هغه وخت سره کوشش وک هو کامیاب نه شو هغه نبی دا سلام په خبرو کوه مقابلته کو, کو، الله بچ کو چې وتل اجازه کار شروع کچابې راځه خلا کرا جمع کو نړیږي کې الله رب العزت اگر بانده تندر رو غرظا امیر بانده افزه و سوزه اگر بل بانده اگر بارالا دانا پیو خطا اگر اپری خوز چه سوڑی که بدا پا اگر چه رازی چه چا اگر بیدی نئی اگر ذکر سا خیال نئی ذکر نکی اینی ویلیو چفا انہو لا یصیب ذاکران نتصبیحوی راوز ملائک اگر دلباهمندو باند یو ټول ملائکه دا غدایره وای رسول الله ایتا او عالیگی تندرون او یصيب من یشا او نو رصیدیل را اغا چاتا کو خشی او د سوک دی وهم یجادلون فی الله او دی جگړ کی خبر د الله کی او توحید د الله کی الله لپاره کی جگړی کی ابي خدا خبر کی د تورات تندرو سوا یک جامد سایطا نغورې مفسرینو د نړۍ په څیر څه په سائنسی تحقیق پرلاره څه شی دی نو زیات بحث په د روح المعانی کې د سوره بقره پاول اول کې مینا ساعت کې دا مفسرینو چې الله رب العزت دا رياض چې دا څنګه ځکه نه سمو کې تل زېراشي د باندې کې اغا منفی اثرات کهربائی صالبه داخل شی داس دا سبیدلی دا شی اغا منفی دا نگیتی یو دا او خوا او بلخوا مصبت تا شی اغا باری کلچ دا وریست بارا لالش شی سپید بارن اغا نور و گرزی نو بل سر دا کوشش که چی یو اغا بلخوا مصبت تا شی اغا جذب کی منفی مصبت تی نو دی بل سر جذب کی دا جا سے عملی چیرس رڈی حرارت او گرمی پیداشی انتہائی نوکلک اللہ آغین شغلی اوزی نوکل شغل دا سیچے تن در شکن اختیار کی نوکل دا کیومی پڑکیگی اوکلت جاوزو کی نوکل دا ہواگانو اوڑی فیزان روزی نو بخکتراشی اللہ آغین اشنا ناشنا ساراتی دا گا خوند چی کورو ننوڑی ونیماتی غرو نشلی وې کنه دا زموږه د وندنه جامع لرکی هغه جو دونه کیه ورغې اځه تا بالکل سونه وې د بارشو مدا خو مونږ ته نه لیدلې کی ته والله اعلم چډیر بحث کی نو سره دې لړازی چګورا حضرت پاک کیچویل او ملایکو سره د نور کار وړي نڅې هغه چې بحث کی نو دا دای انسان پدې پویلې نشي پورا ته ټډیر خاص اغید خیالی جا پا کشف و یا پا دیرلوی فهم ویلم اغیدتا سناس احساس که گردی خبری خویدراکی اینجی کولی نو دا دین علماء و تیجی بازده اغید سیزده ملائک دی اللامو قرر کرده اغید پا دیوریزو که تصرف کی لگیادی سپا کاروروبان دی وخیر اغید صراقه دور کاروری نو دیولا دا کهربانو مور که دا بجلیده کهربا موجبه دا و صالب دا پاوزیٹیو و نگیٹیو او اصل کی اگا اللہ ملائک مقرر کردی پدی بالدی اللہ آلم وہو شدید المحال آغا سخت و قوتنو آلدی سخت نیو آلدی لهو دعوت الحق خاص الله لرا بلن دا حق لائق دا بلن اگا اللہ دی دعوت و توحید دی جائے که ذکر کی ویسا دی حراغ دی دی او دیمزل دارا لہو دعوة الحق دار نتیجان در دلائلو اقلی دلائل ذکر شو نقلی ذکر شو نو نتیجان دارا لہو دعوة الحق خواف اللہ لرا بللل حق رد شرک فی الدعا تچا تاواز کی بلن اکو اللہ لرا لائق دا حق دا. <تصفيق> او مثال ذکر کیدو مشرکانو شد غیر اللہ تاواز کی والذین یدون من دونه خواف خلقو جراب لی <تصفيق> غیر اللہ لرا اگر چال رچو سیوادا اللہ نا دی من دونی سیوادا اللہ نا نو دا داگیس و طاقتوں سے اختیار شتا نشتا لا یستجیبون لهم بشایئ قبلتیا نشکولی دید پارا دحیث شی لا یستجیبون لهم کسا قیامت و تا دیل گیا کنا نو قبلتیا و لنشکولی مثال یہ داثر اللہ کا باسطہ مگر بشان دوگ دوون کی پلو ورغولره پلو لا سولره بل الماء حبوت سغارا ليبلغا فا هو چورسي دا وبو خلي دي سړي دا و ما هو بي بالغي ان دي دار سيدوم كده دا تا يو سړي کوي تولار دي کوي بغاړه ابو تو وي وو ابو علي زت کې نو خو له ترشه علي شابه تاسو چې خو خار کړي ابو راشه نو دار ادلي شه دا دا. نو خو له تا غير الله چې आवाज اگر در حاجت نشی پورا کولی در خبر ایناوری در در حاجت براری نشی کولی در در تکلیف نشی لر کولی نور در در تول عمل بیضای و پزل لی بلکی رتب آیا در حلاکت تکا ننہا پو اشتاکا چو تورتاووے چو گورد دی اختیار نشتا دی یوری وینی نا صاور ستا پا حال خبر اتالا سب کول نشی ندی بسوئی یا ربی اسم اللہ بی اذن اللہ کو جشی اے اللہو تا اجازت ہو کنی بی باقی اللہ کمز اجازت کر دے بی اودا خبر رکے بی اودا سیوں مو آیا چو دا سڑی اولادی کوئی تا نو ٹک تا چمون قبداوائی چو بنی شی را رسے دے ہاں بی اذن اللہ را رسے دیشی نبی اودا دی اولادی اواز تکی بی اذن اللہ بی اخلی طرح شکن کنی دا سی بی اذن اللہ بی آنمانی دا س جاہل قوم دیکھ ازماللہ دا معنا دا چب ازماللہ سمانا اللہ دا شرک اجازت ورکی دا معنا خبر گا بوئی کہ نا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال ندا بلنا دا کافرانو مگرف تبایی کی مگرف زائے قیدوں کی ضلال اقوان سے کسول ہے ورد خود بلکر سبب بے خوا دیتے نرس تو درہن باب زکر او پایے کہ رد شرک فلعبادت تے اوش پگن دلیل عقلی ولله وَلِ يسجدو خاز للعلى سجده كاي ما في السماوات والارض ارا سوچ باسمان کي ابزمو کي ته اوو کرهن بو کو شاليه او بزور و ظلالهم بالغدو والآصال او سور دبي عجذك اللاتا فصحرا بمذگر ما هم فلتر براتين بالغدو والآصال دوي ذکر کړو لا ولي دی وختي سور ډيره نګور الله تعالی ری سوريال ديک رد دے او زور نه بعده خلق باندې چې الله جن تغار لګي نو چا په خه غار نه او چا په نه خه کارنه او غيره او ديو سره به وای چې هغه دهریه تای خلق چې الله د وجود د وحدانيت نه منکل دي دهریه دي په د مسلمانانو روانځ نو ګوره کارهن جاری باندې د دین داغی زلو داغواری چه مو در اسلام دا پابنده ما تکڑی لازن اگرده هم بارو گرزه ده همون دی پاکی خوین دو آو محرمات چکم دی غیصر پاکی نکاو ناو کڑی منشک ہو ده آو داغ شامتی د دن بطول دو مرخلاب کی موز بیچ رنگ کرده او جنازر با پی که که که کسر پیدا ولی نوارکی داثی در آغمال د دن چنا سنده دی غزوک نپریوزی که نا لار بنده لري نکوب هم داهري او بیا دا هم د ذکر کې له معاشره نه مجبور دي نو څه फायदा نه ورکې او کول نشي او صرف په خوامي وصامت دا و صفان دي نه دا څه پر چې دا مې یو مثال دی یو نه زير دي چې صرف په خوره لاړې بیا څنګه پښوره کله چې د الله دوه د نیت بیان وشو امه سره صاحبیت شوه نو زه د ذکر ربو علامات صفات نه منه دا منه کنا چې هغه استخالق دی ا پهلا ګون کې اګور هغه د اولیا صفات نه منه قول رب السماوات والارض وای اسوق دی رب د اسمان نو د زما کو نګي چې تکرر کو وای ورتا قول الله چې الله دی دا ورته وای چې الله رب د اسمان نو د زما کو نګي رب دی ها دارا تاووه دا تاسو فکره دی و الاسد تخذتم او آیا وارتا آیا تاسو جوڑ کرره نووله من دونه اولیاء سوا دا اللہ انا دوستان تاسو غوانوانی ارکره دی چموه دا شمارو چو قرآن که سمرزای دا دی اولیاء و رد نگلر شدا دا دا فکیم دا غینا یو مقامش دا خصوصا شمار الگواری خا تاسو نووله من دونه اولیاء دا اللہ سوا دوستانو نو لي دوستان جائز مې په دنیا کې وړاندره جوړې کې دا هغه دوستان دي چې د خلکو یې له اولاد ور او ارماند له پرې کې مختلف خبرې دغره ته ادي دغه اولیاء نو هو دوستان او اولیاء دا یې خو دین حکم کوي چې او بسره دosti ساتي هو کافر سرنا نه دا اولیاء فکر کوي چې خلق او تعالی سبت کوي د رسولیو په قران آ لا نو لري دا څو څو د الله را دوستان امدادګار نه نه یم لیکون له انفسین چې اختیار لري د خل زنه لپاره نفع ولا ضر د فیدیونه د zararو د اختیار نشته به اختیار دی او تاسو د غرید لپاره دومره اختیارات مقرره کړي چې بس دی او حالات به بدل شي اته د بیسره قوا کې یو کول نو ځا سره ځواني وي خخته اته دا سره پس اې کلیه یا په بل څه ورلایته صورت لري نو زه سوال لیدم راغورم نه نام له خبرې نه اجازه قبر عايزه ته خپل دیری ودین کې هغه ځارچا قبره هیڅ تفسیر نشتا خدای اختیار او جسد د راغورې ځوابند لري چاله لري حاجت پرکی دا یې ځان نه اختیار نشته دا به نو نقصان پرادیشر په تصرف کاونه ټول الله کي بل سگنا قل هل ينصل نو آیا برابر ده لند او لدونکه مشرک چه اغا لند او موحد چه اغا بصویر ده نظر یه کار که لدونکه ده بینا ده او بینا ده برابر دی ندی برابر خواب ام حالت افتبیق ظلمات و آیا برابر ده تیاری او رانا تیاری شرک او توحید ده برابر دی ندی برابر را دی خلقو چدا جور کری ام جعلو لیللہ شرکا آیا دی گرزو لی اللہ لر کا خلقی ہی شرقی پیدا کول کری بشان دا مخلوق دا اللہ خلقو کا خلقی ہی چدا اللہ دا مخلوق بشانگیم سے جور کری فتشابہ الخلقو علیہم پس گرد ورشو بری دا مخلوق بدی باندی تو دی یہ نفیج لی چلکتا سیس چگر زی کا نا مدا کنو لې طوغه نه چې الله په دې کنده چې بابا په دې کې لري غري او جولي جوړټنه یې دا غري کومي وي چې خلک پکې ګړ وړ شفارک او دا چې جوړټل خلک پښه کوي 14 الله نسه او بل چې جوړټل نه دی هو دومره چوازار نشي جوړولې تم ماش خپل نشي جوړولې دمره کمزور او عاجز دي او دا به یقین ساتل لرې چې نه نه موله دمره کو اهم اذن لنگه را کړه دا خلکو خبري دي الله وي غره مال شریکان غره خلکوخه خلقه چې دغه معبودان چې دي جوړ کړی دي شرکا هغه څه پیدا کړی دي هغه قرآن ورته ویلو چې تاسې یوم حج قدرې جوړ کړي دي ټول دراجه مش چې مجددي اورشي چې هغه پرام نه پختل بدن کې ناقص الخلقات دي هغه بدن کې نیمګړتیا ده اسطرکو بانده پرده نشتا اخپو بانده رضیر دا اسطرکی بپاکی دسو دا, دا نمدن سیزده جوڑکی داسه جوڑ, داس جوڑ دیشت ایشی جوڑویا قول اللہ و خالقو کل شایئ توائیواتا اللہ پیدا کبون کرده دا هر یوشی و هو الواحد القهار اغا اواز زادتی و زورور دا دا اغا صفات ذکر کلو دا موحد چو گو راتا اغا خو بینا دی. دا غفتر جنا علي اول قهر مشرک دي ناغړوند دي د شانت د موحده رب خالق اغا الله دي چبه تمامو بهترین صفاتو باندې پته سفر اول قاله مشرک الاده چې دا غې اختیار نشته لدا برابر کې دې مثال یې ذکر کې روستنو انسان د قران ان ظالمین السما ا ما اور ی اللہ دبره نوبو فصالت اودیه تن پس روان شي بقدرها بخل اندازا ان دغه جسم روګم دیش ته لومګيواله د پاګ انداز په هغه کې او روان شيکه فاستملت سایلو پس روان چت کیلا سایلا بو زبد الرابیه زګوره پاسا پچت احکارا رابین خکارا دغه لیکواله 400 کمن دوبله پاتره زګو رواني دا یو مېسان دې وومن مایه وقیدون او داغه سنه د دې او یشیه اغا یو وقیدون علی اغه یشیه بناری په ورکی او بلي کنه ایبه تضا احلیه دین د پاراد جوړول د کالی اماتان یانور سامان زبدون مثلو داری داری مزګدی د دغه زګدوبو زبدون مثلو چسرو واجی ورو دا گرمشی په باغی باندې خیر راشه زګوکی دا شان روز پنهه تامبا دا چې ویلې کې اوی شی نو باغی باندې سګراشی دا پاز نو ګوره دا په وړاندې مزید مثال دی دې مثال لپاره اند چوریدو نو سیلابونه او کندر او چتوش او باراله نو پاز خلق وی چوه هو هو دې زبره زګونه ورو دیرځنه دیرځنه زګونه ورو په نګندخوري را به مخه کړی چرون ستوګوري یو ساده پس نبي هغه راو بروانی زغمک ختمي دا شان پرې ویل کړو په پاغه باندې زګونه اخرې دلش تبو او تاګور اتحاد حاصل یو ساده پس شوګور ولاند خالص پد شي قران بیان شو خلکو کې انقلاب پیدا شو رو پاره دې الکو دې څووي دې کومه مساله وکړه ته اجازه ات کړو پیاوځي کې راځي څو ځله ورته وایي نو دا باطل راوچې تضعو خلنه صبر کې جذوب شي چې ورسته دې شي څو وخت ورشيم نبي آنچه تا ورنه زغمک بني اونه وګو دا نصالخه کذا الگیو دایو الله والحق والباطل دا شانته بیانې الله مثال بیانې الله حق و باطل لرا حق اگر اني وګو دي خلاص سرذر دي باطل اغا زگونه دی یاد او بود پاسا یاد اصرو دا پاسا زبادو فس هرچی اغا زگ دی فیرحبو جفاء وچ جفاءن وچ ختم شی تبا نوی جگنی دازه اکی زگونه داده باطل مثال خو تبا گوری بیان که اصبا نیاریگی چه بیان دیو که نبیابا زگونه تا بوری نسو اغا پاس خلقوی یاد او چی اغا یره تاسو کوم ځای کې هغه درس کوي او بیان کوي وصل ته کې هغه مخالفت سٹاو کنه نشته مخالفه یو یره بس هغه نشته جوپا هغه وځه واما ما ينفع الناس ار چې هغه شری ته پیدا ورکی خلق دره پيام کوتلر دی هغه پادیش پسمکه کې هغه دره مد پادیش خلک دره تازه تازه او بس کې یاغه کلا پای بیره بار جوړه حادثه مسالې کا للذین استجابوا لربهم دفارد آئے خلقوں چا قبولتی آگئی لقبل رب جنت تے حلق حسنا اگل جنت بشارت ذکر کا مختصر رسطرے برط اسیل راضی چکل اپدیمی سالی نو کے غور او فکروں کو او پدیم پورس چیسریا کارول نو کو ٹول اللہ کی تا مونچا تا بل بس او باران ہو بل بس او انسان پیدا کی بوٹیو پیدا کی تجانی نو دمرلوی او نجوڑا کی دا خواغه ذات چې دا کارونه کین نو کارونه سوال نه دي نه قبول جنت دي. او بل خواغه خلق د چې هغه بادل برست دي هغوی نه ناروا مونږ نه شمن لم يستجیبوا له تقبل جنا کی الله دا بار لو ان لهم ما في الارض جميعا فجرشد دینه فاره او زوج بصمک کې دی ټول وَمَثَلُهُمْ مَثَلُهُ أَبَشَانْدِے نور دیسارا لَف تَذَوُ بِ نو قربان کې دی لارا ور کې دی لارا قیامت کې د دې خلقو لپاره چې کوبلته نه او خدای الله وحدانیت زما کا اسمانو لا سچ پرېمان سکري دا ټول ډک تر اسمانو پردا پیدا لَف تَذَوُ بِ او چی داواله داواله بالکل ما ماف کې ما بچ کې راځه اولائیگا لہم سوء الحساب دگا خلق دے دیدہ پارا بد حساب دے بد حساب ست ہوئی ہے چھپائیگا دا ار خبر تبو سی چھ خدا دا معمولی خبره ہے پریزو نه دا ہو لے کاؤ نزاڑیر باد حساب چھ منعقشو سر شورو شی چھ خدا بو سوئے ماتا آو ماتک پک بلکل نہیں ہا تر صلو رنجز اور ٹھکیب سر حساب کی تابو نو دا غصر اصحاب دخواه و دا بوصر اکیگی بلکل جهنم او زیر دی جهنم دی و بیظلمی ها دو او بد پرش دوی دا تقویف شد جهنم تا بزین او پاگه پرش بانده بپروتی بدا بستاره دا دخو دنیا کی بستاره غورکلوا خوخکلوا نو جهنم کی بول اللہ بستاره تیاره کی خواه تقابل کی صفاتو سنگه چمخ کی مثال ذکر کو دا حق او دا باطل نبیه ورپسی مثال دا کیفیت ذکر کو چوب باران تو رہ کر اوز دا دا اوصاف تقابل کی مختصر او تفسیرن بے رستو ذکر کی او بائی کے بشارت تا مومنان ہوتا او دا غیر اوصاف سمانیہ دی حتو صفاتو نخوا افا مئی گو چیغپوئیگی او تش پویدن لی بلکی عقیدہ پیم ساتی انما ارسل <سؤال> اليك من ربك جئنا لنجتاز نزول شيرداط هذا الرضستان الحق هذا حقك كما هو اعما دي باشان داغتاكي ديشي لا اتل بين ساتي یا تین عبارت اخلی عطا من خلق چې چا کې عقلونه هغه کوئی دي شي په دې چې لونډوري دن کې چتا برابر کې لې دنیا کې مونږ وینو کنا چې کم بیناره دا خپل اختیار ګروځي یو ها ملکوا سفر کوي مهنت کې قسم کوي او خان دې په خبره پويږي او کېاري اول خوانوند نه بس پويږي کار قسم مهنت غن شي کول زیات نه زیات بدای چا دن مدمره نیول کار او کله یادا کله بلدا او سوال بکې نو خلک وې حق ها چره حلوند نه لريل وینې اما تست کرلینو نو سم چدا غني اما ته نو داسې چې په دین کې تبي ناشوي د سر سترګې درو غښوي چې خوابته او پیجن دا حقوبات له پیجن نو تاکي او بل خو هغه سره کېدل له فرق دی څنګه چې په ظاهر کې ګورې ترګې نور پرینہ چه حق ستوی بادل ستوی دچته او شان دی تبرت اقا سو قاخ لچ اقلمن دی اقلمن د قران خي يوصفت داري يو بول الذين يوفون عهدهم برواليكي بعهد الله بوعده الله باندي ولا ينقضون الميثاق هنما تي وادي احي وادي کنا قالنا مات الا سر وعدك الا الاستو دیر په خوای ویلو جلاد د ابو س کوستان سره بیا م کله دی ویله آو تزمملابو وګوره اوسه قوا د ایره نووسه الله ایره یو خپل خوګرد یا و ا در دین کلوه چې ګری م توحید دی نو اوس بدین م دین اسلام وګوره هغه ما تکله هغه بهترین عبادت هغه نه م نه دغه مخلوق سره وادی کین هغه نه پرګیمات یی دوین وګوره یوسفت دا مومنانو داشو چه اللہ سر اکم وعده کرده ربانی پورا والی کی که دا علاق وعده دا که پا ایمان چه کریمه توحید دویده دا که قرآن سراناس دید لپا دیو وعده بنده بلکل پورا والی کئی قوماتی ینا دا یوسفت دا مومن او دا قلمن دوینا والذین آغا خلق دی یسئلونا چه یوزه کئی ما امر اللہ بیهی ایو صل اغا احکام چه امر کرده حکم کردې الله باغې سره جدا بساتلې شي راغبره را بر ساتي الله کېالکي هغه څه دې نه یو مانادا چې دې مان سره دا عمل یو زې کوي چې دا نه دې ایمان دا او عمل ع د څنګه ایمان دا او صلاح رحم نصااتی نقبل ولی اخیاب ساتی او چگو رشتر اوی مانع او باکی نیخا او کتا پوچو چی دیو ساری عقید خراب دا عمل خراب دی نتبیعنی لیو لیزان در ساتا او بلا خبر ہے بہتر مانع باکی دام کی چی آغا سو شیلی ناغا اسلامی اخوات تی یو بل سر اسلامی رور ولی ساتی اللہ حکم کر دی کانا چیتا سطول یو شیل اتفاق اوکے اتحاد اوک تاسناشکي ګيما نومومنان اقلمن علي و اسلامي بيچارا برادرۍ او قوت دا بالکل مزبوط ساتي نستا په ملکي او قوت ساته نوم بازدا شند سروي جوړ شي چې دشمن راشي یو تیرونی شي نو دا نور تښتې نالي هغه څنګه راګېر کیو وه وه کیو لهګلې یو خري چې مالش جواب وځوږي نه بل پر سره منډ کی نو او دې د شانته طریقې له کله غنا وره د دې خپل اتحاد او اتحاد نشته دشمن برابر سي پلانې ملک د شقدر ده نقصان کي تل زمو خلاب کي مون ته منصبې جوړه له نظر سي دې لیا یا نوما دنیا نراشی شي بي چاپیه رشته نو چاخه اخري اوس کي ن بیا نظر کي چاپیرا له بل ملک ته کي په طالبان او د آزاد دي اسلامي بایچارا او قوت لاني لاني دا منكر دي. دي. نو قرآن ویناله ساده یې کنه او بل قول درجه د انبی او حق کې فرق نه کوي سپلانه مونو لاله نه مونو نن ورسې کوم خلک زمو احادیث نه منګر دي یا نو کله د صحابه موند کې فرق له پیغمبرانو موند کې فرق ده صفات دا یې نشتا کنه دا چې توحید سره په سنت یو ځای ساتيخه ته کوم زور راوستل هغه هم په وخت نه اجله پیغمبر ز سنت او خبره شنو بیا ته سره دې وی وی غیره آیا دا وله پرې کلشي وی غیره په لاستونو غړې د ستا دین له او دعوه دوره خصوص کو کنه توحید سره د سنت یو دای کې و يخشان صفات یریږي د خپل رب هر حال کې پر وخت کې وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ أَصْلًا يَرِيدُ دَبَّ الْحِسَابِ غَمْدُ اسْلَ قِيَامَت کي برابر درځي کي <تصفيق> ولذين آغه خلق دي خبرو پرتغا اوجه ربهم په ځین صفات دا صبر کی دا طلبو دا دي صبر کي د پاره د طلب د رضا درځي چې د خپل رب رضا راته حاصل شي نو صبر کي بار مختلف چلو درځي نو ددین مینه او به صبر په کینه پیدا کی چبا دالله تمامات کې وی چرداه غرانکار دی نه صبر کی ثابت قدم موسی کی غناته نه مایل کی خطر تکلیف او مصیبت حالت بلک کله کی اشپاګم وقاموا الصلاه ابا بند کې ودمس او و وان فقم مما رزقناهم خرج کې د غمال بټ او خيرا پټ د مخ کې ښه تاولې څوک به داسه عبادت او خیراتونو تعاد کې اصل څه ده هغه پټواله لیکو ته چته پټوکا اذن چې تخالقه ته شوکي ورېب له آواز ورکړل غوښته چې راشه دې خو ته ګوره په تا مې متره ځې نه ها تاولې ځا کوم له ما دې کابلې نه خیر دې پټوله ورکلې بیا خلقونو ارځه له به اتانګړو په ډولونه دیوالځ دا مې څه چلو ډورو چاونه لیدما پدې کې یاد لري پال سرر پټ ورکه چا نو سو کې ونی چې کمزات لري ورګې نه خو نه داخل قنن نخره جوړې کړې مړي بوه شي دې و جنازکه ضد یو بل با واسور کې یا یو به ودریږي لوګي نه ویني چې اته ندر په ورکه 100 ابا زغله کې مقبره ته ورولې ولې چې دلته غړونه جوړ شي چې خلک اونځر کبرته وډر خلک راغنه غور خپل طبيعت پہ کې مطرحه ځان نه پوښتي چې ابدا قرستانیشته توصيات کلو نو کلي او بس له بیا دي نو دا وړاند نو مجیز ذکر خیرات کړي مال لګې نو پټ او ښکارا چې کمزې ضرورتي ته ترغيب او فرضي ورکه زکات ورکه نه ښکارا او کوم خیرات دې څه دنارہ سکي پټوار کې نن خلک ولټا کوي څو روغ چې خیرات نو ښکارې ورکی نو زکات نو ویطاش دې کوګنا دوی زکات دې کې ترسېږي آیا دا جوړه می د عوامسته او کنه دا د زکات پاتشه او مایز خیرات دې بس ته دې ولې جوړاله دا وتابيغه کله نو ولاڅ زکات په وزن نو زی لو مسلمان کا خرش شروع کو صحیح طریقا نو مسئلے حل اوتم و یدرون بالحزرات السیئه او د پکې په بدایله پنی کې دره اس سیئه بدایله کار سره د پکې دا صفته د مؤمنانو دغه شانته توحید سره شرک د پکې سره بدعت د پکې ارث او فخاسته اخلاق سره بد اخلاق د پکې چا ته بدرد یا رب سیبا نو سره د دین او د اخرت غم ده ته له ګیا یار ته چکه وې منتظر الله رضي او ابو ذر غفاری رضی الله عنه بعد وي څنګه له وته کړه دا وته یلا کا ما سمخه ته اور ډیر وې ونده پراته ډیر وې کار دراته اداینه خو جنت ته نو که زه په دې په اور څما چې زه دې نبی آتا لئے کہ اوکا انزل کنمار بای رایت آسر کنشتا اوکا نمات دا پتا لگی چه زد آغین د ازا پوری اتلو لائق نیمار نبی آمد آتا جگم کنزل کنمار لگ در دیرو لائق نیم سراتا ہوگی دنبون کو پا دخی نظار دی دخی دا خیال لگ <سؤال> دا <سؤال> اخلاق <سؤال> دی دنخا چه تا تا چا بد ہوئی توئی یراب از طاق و خلان که دا اخیرت خبری نیو نبی آبا ولائك لهم عقب الدار ده خلق دې دې لپاره انجام دې اخرتو یو خبر دې ان کې اوساته وي درو نه بل حرف نه سيياکي چدا په هغه حالت کې وته دا زکه چې کله بغستا دین نقصان نه رسی او کې وسړي ځنه سرته کو چدا ګور اسی دین دین کې دوه توه ګور بیا خبرې نه بیا غوښنه کوله یا نور دا سمانه او چې وسړي په دې باندې خرابې دو نو بیا با تغواری غلی نباتی که بیا که اغا شیر ویلی نو تبار باسه شیر ویلی او که اغا بجرد ویلی نو تبا پیوم را سور که گه او که اغا تا تا لاس دانسی کنی نو تبا تا سوک جوڑه چه بیا پا که اغا رده کمی نیقا زکر سوکدانی ثبتو نو که چه داو گوه نو چه دیتاو گوه چه را دینداره که دیرلوه بهادری دا پیار انسان که پیدا که گه انجام دے اخرت خیستہ خور دے اخرت اغه څو شعر دي جنات راځنن جنته رحمشواله الله ستوګني اځنه زکووي چا سوګداو نه وي چا دا څه فستو دی نو کوم په دې جون کوم سیل پک یو کو وګورزو ا بیا ابياراجو ها ادرشان نندارې لمون بلکه جنت کې استوګنه دا همیشوالې لري ژوند دې څنګه دنیا کې څړې کور کې اوسې ودا ژوند دې دا وړل پاینې راغې پلوسبه دمره هغه په سینه چې دریعې ته وداښته کې ادافي را بره نو په دې کې به سمره منواله راغلي زیات نه زیات احساس کېږي اگر چا غون نو دن دا د در دریاب نسبت باندې دا دې دنیا د ژوند آخرت بل نسبت دا دې لیکو دریعې په نسبت خبیا جنت کی هم اشوال دی صرف نندارا و سل تماشا ندی خوا جنت ندی دا هم اشوال دی داخلی کی باری تا یدخلون ها ومن صالح من آبائهم آغسو کو چیمان راولی یا عمل نیک ساتلی من آبائهم چپلاران دی دی او خزی دی دی دی وذر او, او اولاد دی دی دی, دی ندیب جنت تزید وارکه مرتبه کې کوم می کنه والله ویلو چې مونکي وسره یو با. ځای یوازې باندې شپلار وسره ارمانو کې او خضر وسره ارمانو کې اولاد وسره ارمانو کې اځ امور د ډیر مظلومه ده چې مورخه بغاړو یاد نه کړا دا وګوره کنه ورځي الله رب العزت خلق فذهن کې وای په چتا مور ځان سره پور کې پری خره چې د مور د کور کتاب ز رسول دي دطلع مخ په دې اليږي زه تا بابا لگی کوي الله او خیال زده جن نه بابا دي تا کا کا لري کنه او خپل خوا خزر نه قوم حکومت پی پتا او اولاد دي دا نه د قوم ستاتمره شي ردي به زم ما په کار عزيزو په دامه شمو يا علیکم را رسیدلې دې نو کته بل خبره کوي غم دې څه کوي وینډي و سره نهیکو نا روح سردیخا ذکر پلاران کو یوازی بنی کنا جتا سر اخفل روز اشتا ازواجو همی ہوئے نا روح گریب برداشان یوازی نا روح اللہ یوازی نسا دیخا من آبائهم جپلاران ددیلی اوی سر اخفل جو نئی و ازواجهم اوزان ددیلی و ذر ریادهم اولاد ددیلی والملائکتو او ملائک برازیم یا دخولون علیهم داخلی که مدیباندی من کل باب دا دا دا و داخلی دروازی دا جنت نا صحیح حجیث کرا زیر جنت عطا دروازی دی ملیک بکل دیوی دروازی نا را زیر تحبا بیر آغستی اکل دیوی دروازی دیوی نبی علیہ السلام فرمائی لیو صحابو تیو جتا سو خبری چی جنت تبرنبی اصر کسی دنیا که خلق دعوی کولی کنا یهودیان و نصوارا و ابلغا مومنان و نویلیو چه اولو ميه دخل الجنه من خلق الله الفقراء المهاجرون جنۃ تبع کے الله مخلوقه لوندیاو داخليږي چې فقيران ویو هجرت کوونکی لپاره چې الله د دین د پاره خپل مال قربان کړي بدن قربان کړي کور قربان کړي لمداری بجنه تزي الله او ملائکه د حکم کی چې لاله چې راشه بندیانو تا تخوه پیشکی سلام پیوکے دیدی سلام لراشه نو ملیک با یو قسم خبر ہو کچی اللہ منگتا زراب آسمانو نو کیو سیدو تا تدیر مزدیو مرد با مردبا نو جزمو کی خلقو تا بمونگا سلام کو نلابو یوکنا لارشه دی زماز دین دا پار ازان قربان کلے با توحید بانجا قربانو اخپل سینے مخام اخکلی واس دا حق پا حفاظت کل باطل غشو اسی. داريالکه څنګه له تا دی لراشنه مو ته سلام وکړه اه انهم كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا دی زما عبادت کو اما سره شرک نکاو ناموحدین خلق دي نور شي دي ته سلام وکړو ملائکه برا شور ورشي انا زي با تحبي ورسلامون وروړي کا دمر الی مقام مینو چې الله پر دین یو سره قربان شي الله دې مو بخل دین قربان کی زما مایل به بسی موندسيو چې د هغورو په دې کاله بوت باندې الله رضا کوو لشو نو ساحه ته چې دنیا کې دې پاتور د خیانتاتو نبی عليه السلام د شهدا او قبرو لیکال په کار راټو اوګي باندې بهدا سلام ځوخه کم چملای کو په جنت کې به جنتي ان سلام علیکم بما فضرتم فلیا نو قد بدر سلام دې پتا و سبب داري جتا سو صبر کړو ډېر به تر دې अंजाम د اخرتو کور د اخرتو سلام دې پتا سو باندې اودکه شان د باب بکر عمر عثمان رضی الله عنهم انکل پخپل واکي جداد الله پذم باندې قربان دې نو راتله اقيده به دعا کوله دو سلام دې په کو د دعا و نو په هر دروازه ملائک راضي ادي تو سلام کې کا ادي به خوشالي کې عمره خوشاله مقام نه کوو قوم نست اجته دیو ترا پتیو سلام دیو کو رسول های غادر ازنا غاندریو کلی ها اگاسو کو تو یاران غ تاسو خوا تاسو تم نه کوي ناري سو تاسو ته دې سلامونه تیار شې داده د سب خلابه له خبره نو په سلام باندې ته تاینګي صحابه کرام چې بجihad لټلو اومه کې بداري و نارغله یا صبل او هغه مخامخ شهوب تل بیا به سلام وکړه دا ودې موږ له خوشاله ستاسو د دعا له اوس زیاتې کې نه بچا باندې دا ذکرو شد نیک بندگان او دغې لپاره تفصيلي بشارت اته صفاده راغې ذکر کړل او اوسره بشارت دغې مقابله کې اشقیا او ذکر کېده خو سعاده او روز بدبخت او وره ا دغې درې اوصاب والذین ينقذون عهد الله هغه خلقو جماعتي الله من بعد ساقي پښتو په خپل لغې نه وي او پخداونا افریقي د ما امر الله به هغه څه هغوم کړي الله باغ سره ایو صلا جدا به ساتلی شي اسلامي او قوتي ماسکو انبيو باندې ایمان وروګه فارق وکړه توحید او سنت دیال دیال کړه چې او کوابل مکوا سر رحیمین کتاغلا دغه شانته حقوق العباد او حقوق الله هغه جدا بیان کړه نن حقوق العباد چغه الاجتهاد د حقوق له النسان د حقوق له بسخه النسان خدا خداسته خپل غرض کړه دا لازم حقوق چې څوک یې ځتی هغه بده باندې د حقوقه حفاظت کړي نو دا کار یو کوم چا یې مات کړو چلا حکم کول لازم ساتئ لسی په واسو کولې بشه وایسیدونه فل ارض اوره پسادت کې بزمګه کې اولائک لهم اللعنه دا خلق دې دې بهر لعنت ته الله درحمت او جنت نبي ارسل ولهم سوء الدار ادیره بارہ بدکور دے اخرتو اگہ جہنم زیره جہنم دیکھا دے دی زیا باب ذکرسو در نو باب ذکر کیدے دے روز تو تر جزر سم پورے دلیل عقلی دے خلق الصال اور اگے جواب ابشارت او دلیل وحی سرہ دعویہ توحید نہ اللہ یا رزقہ ان الله پاک خاص الله پاک بارا فقیر ذکو لمایشا او چاد بار چووالی و يقدر او فاندا زکیه وفرحو بالحیاۃ الدنیا اكو شاله دا خلقو په ژوند دنیا نو اخرت یې دی و ومل حیات الدنیا فی الاخرۃ الا متاع نه دې دنیا په مقابل اخرت کې مگر سامان متاع معمول سامان دا سکی الله رزق پر اخری تو او گورا حق برس دی پا دنیا که لوگه تنده سخته از عسرت جن دیا تیر کو او دا اگه مقابلہ که او گورا نو خلق بالدنیا پا جن بانده مفده پراخه دی پراخی دوتا او ارث زیاد تیر دی نو دا فردی خبری دلیل ندی جگنی حق برس دنیا که سخته جن تیرین اگه پا حق ندی یا باطل برس پر عمال زیاد دی ندی کامیاب دی اللہ تیر رضا دی ن دا خود دنیا سزن دی دی پسیو انجام را روان دیگا اخرت آخرت تی نویلی که اس بات دا قیامت کی خوا چپ آخرت کیو اللہ رب العزت نیک عمل الاخپلی بدلی ورکوی او قد عمل الا دا غی سزا کسو داو اجمع کی خواستی ذکر شو د جنتیانو تفصیلا او بلخواد اشقیاء و ذکر اوکو نو داگا اشقیاء خود دنیا کی دنیو رو نکھری مال دولت و سرشتا پراخيده و تا تکلیف امتحانات فنش تا الله ويده هر دا غو نظر زقرا کوم او seva wale از دنيا ز شه نبي عليه السلام ویلو چې ټپي موکه کې را تيریدو ویلې د چي مردار شو جا ورزلو نویلو والله والله لا الدنيا احوان وعلى الله من هذا على اهله حين القاوه قسم بالله شهاه دی دنیا دیرس پکره الله باندې د دې تیزنا چې داخلو اه خلق باندې پکو ابي پیده و نه راول یوازه ورزوله دنیا د دې نومه دنیا مگر په امانته وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكَفُرُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَلَنَزَّلَنَّ شَادَةً مُّعْجِزَاتٍ رَّقْقَلَنَا وَلَمُعْجِزَةً رَازِ دَغِيبَ اسْوَالُ لِلِاعْتِرَاضِ كَمَا كَمَالُ وَكَانَ رَازِ جَوَاب وَلَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ هو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ آه هدايت کي خپل زان درافت آغا چايده جنابت کي روجو کي په معجزه باندې نه ده ته په معجزه اوپر نه ام بیا کار کړي ہدایت د الله په اختیار کې نه په معجزه باندې ان الله یذلم من یشاء خو هغه ورته بنده کې نابشتار او جوشتا نو په وی قول اور کې چې نه یې پکې نه دا شانتي پریشاو د گمراهی لاره تیار کړل جزاء تا دا ډېر خوښمنو مبارک کیږي ځا الله وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَمْتَمِنْدِ زُرُن داغي بذكر الله دغه شاراته مؤمنان چلو هغه زړه الله بذكر مطمئند په مطمئن قران باندې مطمئند ولي وی تو لوکیو چې ذکر هغه قران دی وی له کنه ان نحن نزلنا الذكرات و انا له لحافظون الاو يم ذكر ما ذلكم عباده تو قران یادي نو په قران باندې بذكر الله تطمئن القلوب واره خبردار چه چه پا ذکر دا اللہ بانده مطمئن که گی زلو نده بانده آنو دا مومن صرف قرآن بانده دا خدا سه علاج ده او دا سه سبب ده شفا ده چه دا مومن صرف مضبوطی گی خواه تطمئن القلوب او ویلی وغا شعران پا خلو الفاظو که کنا تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے ندکور پا ابادول باندے نہ پمال دولت را جمع کولو پےش ما نظر تەسلی نہ راضی تەسلی چه راضی نو اللہ کو یاد اور ذکر باندې خا الینا امنو اگسان چه مومنان دی عامل الصالحات عامل نه کړي نیک تو بالا خوشالیدہ د دې لپاره وحسن مآب او خیر قطکان چه جنته حدیث پاک کے راضی دا ونه دا بجندت کی او یا سور صلی اگر بسل کالا سفرو کی مند ترل بووی او دا دیر سور نبنوزی خوا دمرا پارا خواد سانگی طولو جندتیانو تا قریشوی دا می وردک توبالا هم و حسن مآب دلیل وحیزه کرکی سانگی چه اللہ رب العزت دا بندیانو دا پارا دا مختلف لارې جوړې کړې دي تنظیمات کړې دي او روزو چې څوک یې غا ته د هغه راهنمایي کې او توفیق ورکي نو دا شان د دې امت د اصلاح د راهنمایي لپاره پیغمبر رول دی کذالک ارسلناک دارنګې لګلې نو تا فی امتهن بداس امت کې قدخلت من قبلها امم ان چې یقینن پرشي دې مسجد لري رم مدونه صدا پاره ستتلو علیهم الذی او حین الیکو چه تولولی بدی بانده اغا کتاب جمع و حکر دیتا تا وهم یکفرون ابر رحمان او دی کفر کی پر رحمان پاگر محربان ذات بانده چه اغد دی دو خیر قوائد پاری کتاب نازل کو نگو ردی پاگر بانده کفر کی دا اغد دو من دیری گی چه حکم و توشی چه ازجدول الرحمان سسجدو کے رحمان بادشاہ نو دیوی ومر رحمان رحمان صوف دے مونچا <مشاعتا> تا سجدو کو داتا دا چه موتا خوکم کے نمون خوئیو رحمان پی جنو اگا دا یمامی رے حسنی لما ایک عذاب در اوجد اگو هم زانت دانون یخیو خواب قرآنوی وهم یک فرو نگر رحمان اگا ذاتو چه تیرا لگلے رحمت لیل عالمین دا مخلوق پر رحمت او رحمان دے حدیب اگبان دے کفر کی اگا ذاتو چه قرآن نازل که الرحمان علم القرآن داګه چې قرآن نه دلګړی ډېر مهرابان دی نو دی پاګماند کوبر کئ داګه د صفت نه انکار کئ قُل هو ربي هو ورته داګه زماره عبد دی راته څه چدن نه نړۍږي بډ بختو اذان زته انکار کوي اته سره مقابله کوي داګه زماره رب دی لا اله الا هو نشته لا یو بندهګې بګر خاص دی وی لا دعوه ورو توحید چې دغه سور کوشش کوم ازمار علی گل تشوی دینوم دې لا اله الاهو چې خلق رحمان او پیجنی دا غبي ترين نمونه دي ویل اوغه فل الله الاسم الاول حسنا الله يطنوم لري انکه الله باندې ورتاواز کوي که رحمان باندې ورتاواز کوي دا غبي نمونه دي نتا څه باغو قبر کې زمار رب دي دا لړ نور لا اله الاهو ا دې صفات ته چې دا غره سوا ده عبادت لا يقبل نشتا علایه توکل دو ها ثغوان ما ادمات کل وی و علیہ ما تا دو او غت دی زموار دل زموا بس کیدل ده جو اغا لا صدا ز او توکل کوم د خپل اپن استادو د مقابلی نه د حسد او دښمنه نه بالکل نه یریګ مېش پروا نه کوم زبق ولا خبر کوم او استادو د اسوالو چر موله معجزه را مداوے چې قرآن یې لوی معجزه بلشته ولو ان قرانن او کشرېداز یو کتابو لو قرانم رد ده عام کتاب ده کشرېداز یو کتاب وي چې باوی کتاب په تو نه وي سويرت بهل جبالو چې لرکول شوی پاګې باندې قرونه او قطع بهل ارض يا شلو له شوی زمکا قرونه لرکول شوی چې ميدان حموار زمکا جوړ شوی چې تاسو پکې تاسو او زموږه کاوش نهګه چي دا غي نه چيني را برسېره شي یا خود ته عدمه چې سفر په زورت وې کړی شي ډېر منځلې او دا غي په ماجزه سره زورت وې شي داګه زور کراس شي او کلهما بهل ما وتا یا گویا کړشی پاګې باندې مړې کدا چې کتاب وې داګه څو تاسو مطالبه کوي چې دا غورنه دلته چيني پیدا کړه دا موږ ژوند کې نو گو مو مون با لفتا منو نو جواب دا چکا بل کتاب وی ناقا با دا قرآن وی خکم دی دا صفات خودا بل کتاب نشتکن یعنه داس یا کتاب پشتنه چپا غیر دا کیگی که وی ناقا با دا قرآن وی لکان حاضر قرآن جواب دا لو داشت چکا داس یو نا با دا قرآن وی دی دمرا دا صفتون رو نرکتی خواه؟ او بل دا خبرا چکا دی قرآن که هم دا اگر چې په باطنی له حاضرہ بغداد څخه ويوم دي څنګه لګو گو غواره صيرت بهل جباله په دې قران باندې غورنل کړو دا چې کافیرو شريف خپل قبر او د دن په مقابلې کې مضبوطه جوړ لګادو غورلو په شانته نګور علی الله پاک اوخذل په دې قران چې دا وريده نو په زونو کې دومره انقلاب راغلی چرالو او ایمان قبول کړو لېږي غورلو کافرو ته حیران دي څنګه چلې د امره دلونه به شانتي چې قرآن یې ورنۍ لرنا دی کنه د نور صحابه نه غيوخذو ل خپل او خد ته ات بهل ارضو زمکه به او چې نه روان شي اګه زونه د زونه زمکه چې هغه به اوس او باغي که د معرفت چې نه روان شي دا به الله ونکلو کني باغي زونه کین کلا داتو دا او جې معنا بده کې دا چډر منزل په قطعه اگر دیر لوی منزل او سفر چیزا اللہ پیز رسیدو دا پارا او دو وصول الاللہ چلات پیو سلیزان او رسی اگر دیر لوی سفر رو تو بورا اگر دا پارا خلقو طولو مر رو جینی ولی لوگی سندی تیرولی او دا شانتی رہبانیتی اختیار کلو ارسی پزان بند کلو سمر کلاونا سخت اکولی اگر پدیو پران ماندی پی یو منت کی تویشوی اللہ پی یو سکن کی ب نداه په او کرے او کله ما بهلم او تا ملي په ګویاشي نو هغه مردا قوم چې هغه بل کول مرو هغه په دې قران سره ګویاشو اړتې ژوندیشو او هميشه جمعہ حاضر شو نو دا زغه په دې قران شي مې دي کنه نو داغه دا تاسو څه نه کوي نو کله واه ګورځو کیچه دا صفا غرلر کی لازم کې پکی اصول دي شي یا یا مرستره چې <خش> ده قرآن اغاثر کو تاسو اولی دعو بیام منینا نوزاقشن تاسو با اخکاروی نوزاقش بیامن منی بل اللہ الامر جمیعا بلکی خاص اللہ لرد اختیار طول پیسل طول اللہ اللہ لرد نو مومنان امزرکی تیر شنو چر خیر در دیر ارمان خودی برکلی شکن سگرانا کنو دا خدی ایمان رو اللہ نو جواب افلم ایئس اللذین آمنو ایا پونشو اغا جسان چمومن اګيله په کاری چ خپل خاطر جمع او ساي دي اذان پلي پوکي الله يشا الله کچري خلقو د الله لهدننا تجميعه هدايت به کلو خلقو ته طولو ته جميعا طوله په هدايت طولو خدا صداګنده راځو ولا يضل الذين كفروا نو خطر صبر زدا کافر مننه راف امتحان نکنه نو دغشان جواب دي باندې عذابون رازي هميشه په ويده کفن کفرو تصيبهم جراسي بدیتا بما صنعوا فصار دار عمل چلی عذابو، عذابو، سخت عذابو نزدیکو، نزدیکو، نزدیکو جدی کلیه قاراتن سنگیدن کې عذاب سخازه بو انګیدن کې عذاب ناکار او سخت صدمه او تحل قربان میندارین یا بار نازل شي دغه عذاب او نذيق نذيق کورونه د دې سره میندارین انې بدیبا د پا فني او چاته ربایته وګوره پا نی دی خطوه یوم انادا چقاره عناشی څنګه د دنګي د آزاد اپدي دپان سراشي یا یادت چې دینه چاتې راځه به خلک وي او دی وګوره عبرت ته واخلی یاره به خلک دا داسې طریقې سره چې د مؤمنانو لخر په دی وان ناراشي جهادونو شروع دي نو یا په دی ناراشي یا چاتې رکلی سو قتل کې سو کې واچې سمجلا وطن کې دی بدايه ویلی عبرت ته واخلی حتا یا دی الله تردی پوری شراشی وعده د الله چې مکه فتح شي اُمومنان غالب شي ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله خلاف نګی د خپل وعده او نهو خدا دا چې موکیو مې وکړو نیو هو دا مان نه او ځین همیشه ویدا کافرانو جرسی دیتا بما صنعو فسبب دغه خپل عمل چې کړی قرئات تنگیدون کې عذاب چې هغه سرايادی نبی رسول ندغا آزاد تمرات دے او ته یا تو پخپل را نازل شي قریبم من داري هم نذير پورن د دي سرا چتل اختر راولي او ته نازل شي پخپل او تر دې چې الله بیردا سلسله بدا جاری بي تر دې چې الله وعده راولي پرګي چمکوم فاتح شي الله خلابنه کی دا وعده پرګي ند او په دې معنی کې مراد سریش أَأَتَحَلُّ او سلامًا خِطَابُ جِتْرَاشِ قَخْلَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ أَوْ يَقِينًا اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ أَبَيْنَمْرَانَ بُورِ مَخْيَستانَ فَاعْمَلِيَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَضْمُهْلَتْ مَوْرِقَ يَفَانَدَ شِكَابِرَانُ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِأَمْئُنِ وَل فَكَيفَ كَانَ عِقَابُ نُزُلَنجَ أَذَابَ سَمَغِيلَرَا سَمَاءَ عِقَابٍ وَنَجْمَ تغییر پا حق چی کنن دیکی تسلید پیغمبر کن او دا باب پورش پینزم باب زکرکی دا دیدن عرصتو پاگی اتم دلیل دی عقلی او بیا که زجر دی مشرکان اولا چه طلبی تکر دی دلیل چراوڑا دلیل دا سو دلیل دی رزارات او تاقوی پا خروی ادشارت مومنانت او دلیل نقلی دی احلی کتابونا ادعوی او ترغیب کتاب ته تسلل زې کړکلا چې دا یوازې ته نه مخ کې پډې رو قومونه باندې دا شانته هغه کوپر کړو او مؤملات مولوار کړو بیا مونه ولا نو ذکر کوي اعظم الهو آیا بس اجازه ته چې قائم دي خبردار دي علی کل نفسم بما کثرت په هر یو نفس باندې باغ عمل شي کوي ذاتم خپل دلیل نه چوغو را کړه یوازه چې هر نفس ویني دا هر قول فعل او حرکت هغه معلوم دي نه یو حادثه ده بل خو هغه مخلوق ده چې دا غي اختیار بلکله نشته دا برابر کې دي تقابل له اعصاب او بل دا چې دا یوازه چې دا بندې تعامل دا غو نظر نه پانا نه دي متل مقابله او دا غو جن خلاف کې الله تعالی رو غزاد درکول شي په کیو کې نه ته نه نزلتاوی چدا اللہ دا نظرنا دیو وقت کے بار میں دیو نو بین اسی اگر تک و جعلو لیلہ شرکا گردو لیل دی اللہ لر شرکانا اللہ دا سفت چار نفت بینی او دیو سر مخلوق یو شانتا شرکانی کی رسول دی دا گنا قل جواب او آئی نمو آخ لید دی صممم نمو ورلکی دی نمو ورلو آخ لی سنو میرے اس کا داسی ہوئی څه ده ته تورځ او هغه یو د ندان وی او دیبل ته کریم شاو وی هغه بلته پیر او هغه یو د تور ډيري وی دانو منی غدا ونه دا لپته دا وزره وزره دا منات دا او او صاحب ته دا نوم په وړاندې د داز نوم ذکر کوي ته الله رب الاول عزت لري هغه خالق دی هغه رازق دی هغه مالک دی اختیارمند دی رزق ورکي مخلوق لا फायदा کوي ان کې اتر یو خل نوواله حدیث کولی شي ولې انې ته ټک پټک بابا لري ها څنګه ټک پټک دنه چې وې را لري نو ډېر لرنس بس سم ځتی بې خدا راجو غره کار بوله کي کا پمکلا ځان سره ورې دا نمو نه ولي يسي توبه او دا د ستاګير به لهغه اندستګير چې ته پریادو کې نو سم دستي ودی تا لاره سيو قبولتي اوبه کې توبه مسلمانانو او غخيره جنت اتو دروازه بوته کولوي خلينه مسلمان میلو قران ذکر کړي چې په مشرق باندې جنت حانان دي چستا دا قيلا تا خالق او مخلوقی او کو ته دور نه پوييګي قل سمو تل صفات ذکر کړه نوم څو صفاتي وایا سي پیدا کول خالق رزه کو ورک خدای راته هغه وي کله لمزمون ته ور دي د برکت را سمون قران وینم نشه راستي سو خبروي الله لرا بما لا يعلمو تاغه باندې چې نه دي موجود فل ارض کی زمکه یو پری حوالے زکہ خلق و من لیوا صدا الہجدی ذی تعلق دسمک ہے سارے دی دلت ز مواران دی برخی دی اللہ اس مکہ کے وسنشتہ موجود مری بے مالع علم الله زمیر اللہ دراجی نہ دا مطلب داشے کہ تا اللہ خبر ہے پاگسو کہ اللہ معلوم کوسمکہ کہ ذات بسے چ اللہ تنی معلوم مطلب سوجی موجود نہیں سٹہ اتا خبرے کے من القول بلکه هوا اتا سو کو پراخه خبر نه بظاهر من القول و سرسری خبره باندې تشپا الفاظ او تشپه جو خبرو کو نه ثابت شي پدازه بے معنی الفاظ باندې خو شرک نه ثابت کیږي ها کو پراو پراخه خبره کې بے دلیل خبره کې جمع دادا صدیق نه دا په خو خلق له دلی د دم شران و ویلي دا سر علوان دا ولدا و تخلق کويو دا, دا خو دلیل نه دا یو معنی دا, دا دوم ابو حيان پيعلمو كه زمير ما تراجي کې هغه وخت کې ماننده ذکر شوي داغه ماناده دا څه جوړي ان دن بهونه ايتا زو خبره الله لرا بما فاغ صباندي لا يعلم شيغه په يږي تا شاب الى هو الله ته نسبت کې چې دا ثاني لا يعلم شيغه د خپل حال وروزه خبر کويږي نه فل ارد په آزموکه کې ها پراچدي وګوره زه پوه نيستا پويږي نه اچھا راځي نسبته د کې چې د الله سره شریک یو نه د ویل ام بي ظاهيرين من القول بلک تاسو خبر خبرې کوم فسر تاریخ خبره لګي بل زوین علی الذين کفروا بلکی دغه شان ته نه خاسته ګل شوې دی هغه اند چې کافراندي مکرهم مکر او کفر دی فقر نه نه کوفر او شرک وصدو عن سبیل او نه ګل حق لارنا او باطل کې اختل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ نَبِيُّ دَاعِىً إِلَى رَسُولِهِ خُذُومْ كِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دیره پار آزادې په ژوند د دنیا کې ولعذاب الاول اخرت اشاق او خامخ عذاب د اخرت ډېر سخت دي تپوی ذکرګه او خړوي دنيوي دعا دنیا چې مؤمنان پر او جهاد ورسره کې ویټه کې قتل او وہ غلیری نے ملک او قیدی کی بدام آزاد دے الاخرت آزاد کو قفل دے رکھا نبی نے فرمان بھی لو من عذاب الاخرہ او كما قال چنا دنیا عذاب داخرت کو نسبت دیر کام دیر لگ دے دنیا دے برداشت شک دنیا دا بھی بي صحانی من الله من واق نبی دی بارہ د الله طرف نه میو واق سوګ بچ کو ان کې مشارت ذکر کړي مؤمنانو دا کله چې ذکر یې وکړو او آزادوله ذکر کوو نو د مؤمنانو لپاره دې چې کوم خلکو الله منله دغه توحید نه اغيله پر جنت مثل الجنت الکې مثال د جنت هغه وعل المتقون چې وعده کله شوه د برابر اسګارانو سره ایریدن کو سره الله تعالی تدریمن تغسیل انهارو مې کې ولاندې راګینې نورونه او کولو حدا ایمو وذلونا مې وې داګې با هميش وي